‫נכון. ‫-כן, זה גם... ‫טוב, אז... ‫היום אנחנו נתחיל את מורה נבוכים. ‫אני לא יודע כמה זמן זה ייקח לנו, ‫אפשר לעשות את זה מהר, ‫אפשר לעשות את זה קצר. ‫אז בהתחלה קצת... ‫קצת הקדמה על, על הרמב״ם בעצמו, ‫מי שלא ממש מכיר אותו. ‫הוא חי, אני בתאריכים חלש מאוד, ‫נולד ב-1138, ‫ונפטר ב-1204, ‫זאת אומרת, ‫הוא בין המאה העשירית. ‫-ה-13. ‫-ה-12. מת ב-2024. נולד ב-2011 מת בשנת. מה שנקרא ככה עובי ימי הביניים. כן. אומרת, ממש. <laughs> הוא נולד בספרד, וכשהוא היה בן עשר הגיעו, ספרד כל הזמן, דרום ספרד הייתה כל הזמן נעה בין מוסלמים לנוצרים, איזה עשרים פעם החליפה שם בעלויות אני חושב, הגיעו מוסלמים מאוד מאוד פנאטים ממרוקו וכבשו שוב פעם את דרום ספרד והוא ברח עם המשפחה למרוקו, טיפה יותר הצידה איפה שהם לא היו אבל ‫כנראה רוב הסיכויים שעוד לפני זה, הם היו, הם המירו את דתם, ‫זאת אומרת, הם התאסלמו, ‫ואז הם ברחו. ‫זה לא ממש ברור, ‫אבל לפי כל הסימנים זה נכון, ‫אני צריך לשאול את, עוד את עודד. עודד. ‫יש לנו חתן. ‫יש לנו חתן שהוא מומחה. ‫ואז הוא נסע עם... הם עברו למרוקו, הוא גר במרוקו, ובין 27, בין 27 הוא עזב את מרוקו ונסע למזרח, למזרח התיכון, זאת אומרת לעכו בעצם, הוא היה שם לא הרבה זמן, ועבר למצרים. ואת רוב החיים האלה שלו הוא עשה במצרים, הוא היה ראש הקהל שם, הרבה שנים האח שלו בעצם פרנס אותו, היה לו אח שהוא היה סוחר גדול מאוד, ופרנס אותו, ובאיזשהו שלב הוא גם טבע בים, וגם כל הספינות שלו טבעו בים של האח שלו, ואז הוא התחיל, הוא כל הזמן גם היה דיין, אבל אז הוא נאלץ גם, חוץ מזה שהוא היה ראש קהילת קהיר, הוא נאלץ גם לעבוד. הוא היה רופא, נו? לא? הוא היה רופא, כן. הוא למד רפואה, אז. היה רופא של, לא פחות ולא יותר, סלאח א-דין. כן? והוא מתלונן שהוא נוסע עם החמור אל הסולטן וחוזר בערב, ואז כל האנשים באים אליו, גם שהוא ירפא אותם וגם שהוא יפתור להם שאלות וגם שהוא ייתן להם תשובות לשאלות הלכתיות. בקיצור, חיים קשים. אז... עוד, עוד, עוד דברים ככה קצת יותר כלליים עליו זה ש... בואו נדבר אולי טיפה על, ה... על ה... מה הוא הוריש, כאילו מה, מה יש ממנו, <אדפואד> אז, אז אה... הרבה דברים, אז הדבר הראשון זה אה, פירוש למשנה, שהוא עבר על כל המשנה ופירש את כולה, זה הוא עשה היה ממש צעיר ואחר כך הוא כתב את היצירה ההלכתית הכי גדולה שהייתה אי פעם. כן. הגיע אליהם הנביא. הגיע אליהם הנביא. אמרנו ש... תמיד נהיה להיות מאוחר. כן, אנחנו נפסדתם שתי דקות. אה, שתי דקות יותר. חשבת שעשר דקות. לא, כן. היה סנניזציה. סנניזציה, סנניזציה, כן. אז אנחנו מדברים על הרמב״ם. Yeah. Okay, okay. ועשיתי <laughs> <והסיטיה> הקדמה <laughs> קצרה, אז אני אקצר אותה ממש מהר, הוא, הוא חי במאה ה-12, הוא נולד בספרד, עבר למרוקו ואז למצרים, הוא <laughs> היה ראש הקהל במצרים, היה רופא, okay. חיבר את הפירוש למשנה והיצירה ההלכתית הכי גדולה שלו היא נקראת לשני שמות משנה תורה או יד החזקה, יד החזקה זה כי זה 14 ספרים וזה בעצם איסוף של כל ההלכות כשבכל הלכה הוא פוסק, זאת אומרת זה לא בתלמוד יש ככה וזה אמר ככה וזה אמר ככה ואין שום הכרעה הרבה פעמים, הוא פוסק בכל דבר הלכה מפורשת ברורה מסודרת אבל בלי הסברים. בלי הסברים? הוא לא מסביר למה. אה, אוקיי. עכשיו, אתם יודעים שאחד האתגרים הכי גדולים זה להבין למה הרמב״ם פסק כמו שהוא פסק. ועל זה יושבים בב... בב... בבית המדרש ומתפלפלים ומוצאים כל מיני צורות של הסברים וזה, ועל זה יש סיפור שתמיד חייבים לספר. שהרמב״ם הגיע לשמיים והוא רואה שני יהודים מתפלפלים אז שאלתם על מה אתם מתפלפלים? אומרים לו סוגיה ברמב״ם אז הוא אומר בואו אני אנסה אולי לעזור לו אז הם שואלים אותו מאיפה אתה? הוא אומר אני נולדתי בספרד ואחרי זה הייתי במרוקו ואחרי זה במצרים אומר, זה אומר לו מה פרנק מבין ברמב״ם? <laughs> <laughs> <שבא? laughs> מה פרנק מבין ברמב״ם? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> אז בעצם המשנה תורה או יד החזקה הוא לא התקבל בתור ספר חוקים הכללי אלא על ידי עדה אחת, התימנים. התימנים פוסקים לפי הרמב״ם. וזה בין היתר כי הם מכירים לו טובה, כי היה ויכוח מאוד מאוד גדול ביהדות שיכול אולי להזכיר קצת את כל מיני דברים שקשורים לאתיופים ‫הם בעצם התאסלמו, הם ישבו בתימן, ‫בלחץ המוסלמים כן. שם, הם התאסלמו, כן. ‫ואחר כך הם חזרו גם. ‫והייתה שאלה מאוד גדולה, ‫האם מי שהתאסלם וחזר בו ‫עדיין הוא יהודי. ‫אז כמובן, בסוגריים אפשר להגיד ‫שהוא יכול להיות גם עבר ‫את אותו דבר, ‫וברור שיהודים מספרד גם כן עברו את אותו דבר. ‫בכל אופן הוא כתב איגרת מאוד מפורסמת ‫שנקראת איגרת השמד. והוא מסביר בצורה הכי ברורה שהם יהודים. וזה התקבל, ואין שום בעיות איתם. ו... כן. <laughs> ועד היום, בקיצור, הם... <laughs> וגם התרגום הקודם הכי טוב של המורה נבוכים, זה היה של הרב קפח, ואצלהם לומדים אותו הרבה, כולל את המורה נבוכים. והיצירה השלישית, אה, ועוד דבר אחד צריך להגיד, בעצם החוקים היום, החקיקה, דינים, זה הכל הולך לפי שולחן ערוך. שולחן ערוך כתב יוסף קארו בצפת, ובעצם הוא לא כתב שום דבר מקורי, הוא לקח שלושה חכמים, ולפי דעתם איפה, שנה, איפה שכולם הסכימו, הוא כתב את זה, איפה ששניים הסכימו, והשלישי חלק עליו, הוא לקח את השניים, ואיפה ששלושתם זה, אז הוא ניסה למצוא איזשהו ממוצע, ואחד משלושתם זה הרמב״ם, זאת אומרת... משלושת ה... המקורות של <קורת> השולחן ערוך, כן. כלומר, יש כן <בערך> המון, המון, <ע> המון, <ע> המון. <ע> <okay>. ממש. אתה אמרת <קורת> שרק התימנים, אז זה לא... <לא>, לא התימנים, הם לא, הם, <אחד> <ביקש> הם, הם לא עוסקים שולחן ערוך, הם הולכים לפי פסיקת הרמב״ם, יד החזקה. אבל בשולחן ערוך יש גם פסיקה של הרמב״ם. כן, גם, שליש, נגיד, בערך, קצת יותר. אוקיי, ואז... יצירה אחרונה שלו זה מורה נבוכים, אותה הוא כתב כשהוא כבר היה יותר מבוגר, הוא כתב את זה שש או שבע שנים ו... ובזה אנחנו בעצם נעסוק, אז... מורה אה... נבוכים זה הספר האחרון שלו? כן. אוקיי. אבל זה כאילו כביכול הכי ידוע. כן, אה, עכשיו הכי ידוע, אם תיכנסי לישיבה תראי שהרבה פעמים יש שם מורה נבוכים סגור. אבל אסור לפתוח אותו. אסור. רק למישהו שהוא כבר... יודע והכל. אסור, אסור, אסור, אסור, אסור. ולעומת זאת, משנה תורה תמצאי על כל השולחן. אין מישהו שיכול להתקדם בהלכה בלי לדעת את משנה תורה. תכף תביני. בגלל זה אנחנו לומדים אותו. לא היה במקרים. בגלל ש... את עכשיו משלימה את ספר הספרים. כן, כן. ‫לא, את ארון אספארגס. ‫-כן, אוקיי. ‫אז אני אגיד כמה מילים כלליות, ‫ואחרי זה מה שאנחנו נעשה, ‫זה אנחנו נדבר קצת על נסיבות ‫הכתיבה של הספר, ‫ונתחיל. ‫זאת אומרת, אנחנו לא נלמד את כולו, ‫אבל... משפט אחד נדע, זה יהיה טוב. אתם תדעו יותר ממשפט אחד ואתם תראו שזה... עכשיו אני רוצה לדבר קצת כאילו מהראש שלי, זאת אומרת לא, איך שאני מבין את כל ההסג. באופן פורמלי ולפי מה שהוא כתב, זה מיועד בעצם לאנשים שיודעים הלכה ושלמדו פילוסופיה. עכשיו כשאני מדבר על פילוסופיה, מדברים על הפילוסופיה האריסטוטלית okay. וזה כולל גם מדעי הטבע, זאת אומרת מתמטיקה, פיזיקה, אסטרונומיה, פילוסופיה, לוגיקה ואת הפילוסופיה ואת השקפות העולם גם, את המטאפיזיקה של אריסטו ולא מסתדר להם ביחד עם הדת. כמו שהיום גם נראה כאילו ש... אז הוא רוצה להסביר לאלה, זה הנבוכים. הנבוכים, והוא רוצה להסביר להם איך שזה כן מסתדר. אז זה הסיבה הפורמלית, כאילו, והוא כותב אותה פה של המקצועות ליבה. המדע מול האמונה. כן, בדיוק, מול האמונה. כן, כן. ‫ואחר כך אני רואה שם עוד דברים, ‫אבל זה כאילו המשימה, ‫ולדעתי, כשאני מסתכל על זה, ‫כי אני מסתכל על זה ‫בצורה קצת יותר רדיקלית, בוא נגיד. ‫אז בעצם, על מה כל ה... יודע מה. ‫מה זה יהדות, בכלל? ‫אז זה בעצם מבוסס ‫בעיקר על שלושה דברים. ‫יש אחד אלוהינו, יש אלוהים. ‫יש עם ישראל ויש תורת ישראל. ‫זה שלושת הדברים ‫שבעצם מבצ... מהווים את ה... ‫תכף נראה שיש עוד משהו, ‫עכשיו, מה זה אלוהים? ‫שאלה מאוד מאוד... מאוד מאוד קשה, אבל בכל אופן, אם אנחנו מסתכלים בתנ״ך כפשוטו, מה זה אלוהים? אלוהים זה כוח מאוד מאוד חזק, שעושה כל מיני דברים כל הזמן. זה לא, הוא לא שונה בהרבה מהאלים נגיד של היוונים. מזה הוא שעושה מהפכה פה, ועושה שערה שם, ועושה שריפה פה, ורעידת אדמה שם. והוא גם מבחינות מסוימות מאוד אנושי, זאת אומרת הוא חומל על זה והוא כועס על זה והוא מעניש את זה והוא נותר לזה, כל, ה, כל הדברים האלה. הרמב״ם והמורה נבוכים, אנחנו נראה שגם במקומות אחרים, לדעתי הוא אומר שאלוהים בעצם זה היקום. כמו שפינוזה. מה? כמו, לא, ליצ'ר. כמו שפינוזה. שפינוזה. ממש כמו שפינוזה, או יותר נכון, שפינוזה כמו הרמב״ם, evet. הרמב״ם הקפיד, הקדים אותו באיזה 500 שנה. אבל אנחנו נראה, מה שאני אומר, יש לזה אה עכשיו אה, אה, בשביל... <סמכות> עם ישראל, עם הבכירה, המיוחד, העם שלא נתנה התורה. אנחנו لا. נראה שהוא מדבר בצורה כזאת, ראשית כל תראו, ברגע שזה גם קשור לתורה, אבל מבחינתו בן אדם זה בן אדם. וכיוון שבסופו של דבר, על מה אנחנו מדברים פה בעצם בכל הספר הזה, זה על התקדמות רוחנית. וכל בן אדם יכול להגיע לדרגות הרוחניות הגבוהות, ולא חייבים בשביל זה להיות יהודים, וזה גם כתוב בצורה מאוד מאוד ברורה. והתורה, תורת, תורת ישראל, אז בעצם הוא מחלק את התורה נגיד לשני חלקים, זה יש מצוות ויש סיפורים, יש היסטוריות. כן. את הסיפורים רגע נשאיר בצד כי על זה, גם על זה יש לו לא מה להגיד, אבל והמצוות, שהן בעצם, כאילו, מייחדות את, את, את, את עם ישראל, הוא מחלק אותן לשלושה חלקים, דרך אגב, בערך זה שלושה כרכים, השלושה ספרים הזה, וחלק עצום מזה זה מה שנקרא, אה... איך אה, קוראים לא פירוש המצוות, אלא כל, פירוש כל מצווה, למה? גורמי המצוות, למה כל מצווה עובר על כל המצוות בתורה וכל אחת למה, מה היא אומרת, למה, למה בעצם היא, היא נכתבה, כן, okay. פשר המצוות, okay, okay. ובעצם פשר המצוות, okay, okay. אנחנו נלמד את זה טיפה, כי זה לא הנושא שלנו, אבל הוא, הוא מחולק לשלושה חלקים, אחד, יש חלק גדול מאוד מהמצוות, בני ישראל, עם ישראל הגיע ממדבר סיני לתוך ארץ ישראל, הוא עמד להפוך לעם והוא רצה שהעם הזה לא יתערב בגויים ולא ילך בדרכיהם ויש חלק גדול מאוד מהמצוות שזאת הסיבה היחידה שהם חוקקו. היה, זה לא בדיוק היסטורית נכון אבל היה, מצאו כתבים ועדויות היה משהו, הוא קורא לזה הצבא, שזה מין שם כללי לכל העממים שישבו בארץ ישראל והם, היה להם כל מיני מנהגים והוא כותב פה שיש מנהגים שהם פשוט עשו בשביל לעשות הפוך ממה שהם עשו כמו זה, נגיד, היה להם, היה להם כשהיו אה, אה, חונכים קרן אז היו עושים מסיבה והיו רוקדים והיו אוכלים את ההילונים הראשונים של הקרן ליהודים אסור לאכול מהכרם שלוש שנים למשל. זה מאחד אותם. למה אסור לחרוש בשור וחמור? כי הם היו נוהגים לחרוש בשור וחמור. יש חלק גדול, שעטנז, מה ההיגיון בשעטנז חוץ מאשר, למה לא... כי ככה הם היו נוהגים אז אנחנו נעשה ההפך. זה דבר אחד. הדבר השני, שהוא בעצם אוסף של חוקים שישנו בכל מקום, וזה איך לחיות. חוקי מוסר, מה מותר ומה אסור ביחסי חברה. מתי כן מותר, מה קורה לגנב כזה, ומה קורה לשודד כזה, ומה קורה לנואף כזה, וכל מיני דברים כאלה שזה חוקיים מאוד לסדר, חוק אבל חוקי חברה. אבל חוק, חוק, חוק. ויש עוד חלק מהמצוות מה שבעצם הם נועדו לכוון את האדם שיעלה במדרגותו הרוחנית. זאת אומרת, גם חוקי התוארה וגם חוקי הימנעות מכל מיני דברים וגם למשל אה, אה, אה, לשבות יום אחד בשבוע זה הכל דברים בשביל להוציא את הבן אדם מתוך אה, אה, זה שהעבודה והפרנסה והחברה וכל זה, זה הדבר הכי חשוב והבלעדי בשביל להביא אותו לאיזשהו מצב שהוא יכול לפנות חלק מהקשב מה, מה, מה, מה, מה, מה שלו לדברים רוחניים. עוד דבר אחד אני רוצה להגיד, בהקדמה להקדמה, זה על הדמות של משה רבנו. ראשית כל אנחנו צריכים לדעת ש... כמובן שלושת הדברים האלה, גם תורת ישראל, גם עם עם ישראל וגם אלוהי ישראל, מבחינה מסוימת הם כולם מתמקדים בדמות של משה. אנחנו נדבר עליה עוד מה זה נביא ואיך הוא נביא ולמה הוא מיוחד, אבל הוא היחידי בעצם שעמד מול אלוהים פנים אל פנים, הוא שכתב את התורה והוא גם שגיבש את עם ישראל למה שהוא. עכשיו לרמב״ם, אתם יודעים שקראו לו רבי משה בן מימון ויש אמרה מאוד ידועה שלא בטוח שלא הוא המציא, שנקראת ממשה לא קם כמשה והיה לו גישה מאוד מאוד אישית כאילו למשה הוא מכניס אותו כאבי האומה, את אומרת אתם יודעים מה זה שלושה עשר האיכרים, זה הוא זה מעניין, אני רק במילה, אני אדבר על זה כי אין ביהדות, לא, או לא הייתה ביהדות עד ימיו, לא היה דבר כזה שהיה עיקרי אמונה. אין דבר כזה ביהדות. אמונה? י, אמונה. יש משנה, יש תלמוד, יש גאונים, יש פסוק, פוסקים, יש תורה וכל, אבל אין מישהו שעשה... כמו שאצל הנוצרים יש. כמו שאצל הנוצרים יש. ו... עכשיו, גם, גם אצל המוסלמים לא היה. ‫אלא שהייתה כת אחת, ‫שקראו לה המוואחודים, ‫שהם אלה שכבשו את ספרד ‫וגירשו את הרמב"ם ואת משפחתו למרוקו. ‫-אז אולי זה שומע בזה. כן והם ניסחו עיקרי אמונה מוסלמית. ‫והוא גם עיצב 13 עיקרים של תורה. ‫אנחנו נראה שזה יותר בשביל האנשים ‫מאשר בשביל ה... בשבילו, אבל בשלושה עשר העיקרים יש בן אדם אחד כמובן שמוזכר, זה משה רבנו, זה, זה, זה עיקר, עיקר אמונה. אז, ומשה, אה, בנושא ההתקדמות הרוחנית, משה זה האידאל. משה הגיע לרמה שלא בדיוק ברור אם הרמב״ם הגיע אליה או לא הגיע אליה, אבל בכל אופן זה הוא כל הזמן מכוון להגיע לרמה הזאת, ואנחנו נראה מה בעצם היו ההישגים של משה שאליהם כדאי לשאוף. עכשיו אני רק אתן פה עוד איזשהו ספוילר קטן, אנחנו מתחילים בהתחלה, אבל בסוף, בסוף הספר, ממש בפרק אולי שניים או שלושה לפני האחרון, אני לא זוכר, ישנו משל מאוד מפורסם שנקרא משל הארמון ובו הוא מספר שיש מלך שיושב בתוך הארמון והארמון נמצא בתוך עיר ויש כל מיני אנשים שאנשים שמחוץ לה, לעיר ויש אנשים שמחוץ לארץ וכן ומחוץ לעיר ומחוץ לארמון ומחוץ לחדר של המלך ו... וזה ההתקדמות הרוחנית בעצם להתקדם להתקדם להתקדם, להתקדם ולהגיע <חיר> לחזות בפני המלך. כמו הדביר. כן, כן, ברור, כן, כן, זה לא... עכשיו... סליחה, כל זה ממורה נבוכים, כן? כל זה ממורה נבוכים, זה ממש איזה פרק... עכשיו אמרנו שאנחנו נדבר על מורה נבוכים, אבל המסגרת שלנו באופן כללי, אנחנו מדברים על בודהיזם בכלל. אז מה, מה הקשר? נכון. או, <laughs> טוב אז, ששאלתם. טוב ששאלתם. <laughs> יש, אם אני לוקח אה, אה, כמה דברים, ראשית כל, הנושא של מודעות, הוא מהתחלה עד הסוף, לייט הוא, הוא ממש נושא <laughs> מאוד מאוד מרכזי בכל הספר. ואני אעשה עוד ספוילר קטן, למרות שאנחנו נלמד את זה בצורה יותר מפורטת, עבודת השם האמיתית היא מודעות. זה דבר די די מהפכני, וזה אחת הסיבות גם שלא כל כך רצוי שחבר'ה ילמדו את זה. עכשיו ‫איזה עוד דברים אנחנו יודעים, ‫כאילו שהם, בוא נגיד, ‫משמונת העיקרים, ‫משמונת עיקרי הדרך של ה... ‫של ההודיזם? זה אה, אה, ידיעה נכונה. ‫ואיך אמרנו פעם? ‫שידיעה נכונה, ‫ Right no דעה, דעה ‫-דעה. אז אתם תראו שהוא אומר ‫פחות או יותר את אותו דבר. זאת אומרת, את כל הדעות שלנו, אנחנו בעצם צריכים להבין את המקום שלהם ואנחנו צריכים להגיע למצב כזה שאנחנו לא ניקח אף דעה ברצינות. עכשיו, ברור שאת זה לא אומרים לאנשים, זה לא דבר שאומרים, אבל זה כתוב, פה, מוחבא, מוכמן מסובב, מלופף, אבל זה ישנו, ואתם, אתם תראו שזה ישנו. השתוות הנפש, מאוד חשוב בבודהיזם, מאוד מאוד חשוב אצלו, שלא לדבר על זה שהוא מדבר במפורש גם למשל על הנושא של דרך האמצע, שזה כאילו כמעט ההגדרה של הבודהיזם, זה middle way, הוא מדבר המון פעמים <אנצה> על האמצע. זאת אומרת שזה בעצם הגישה הנכונה לכל דבר. לא הכתבים, גב... לא הכתבים, כן, אלא האמצע. כן, כן. ושוב, אתם יכולים להגיד, תשמע, בן אדם שהוא באמת, כאילו, מאמין עד הסוף, והוא... הוא לא צריך להיות מין, מין דבר כזה, אבל או, הוא כן. <מא> הרמב״ם <kincel> כן. כן, אוקיי. <מא> <walk> ו... עכשיו, דיבור נכון, הוא מדבר על זה, פרנסה נכונה, הוא מדבר על זה, מעשה זה נכון, זה נכון הוא, הוא מדבר על זה, זה ואני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים, מדיטציה. אתם תראו... הוא מדבר על מדיטציה. יש פה לא הדרכה... יש פה הדרכה מפורשת איך לעשות מדיטציה. ואיך הוא קורא לזה למדיטציה? איך הוא קורא לזה? התבוננות. התבוננות. גם הקבלה היא מראת מדיטציה. כן. הקבלה... זה דבר אחר, בסדר. אבל זה לא קבלה. נכון. אבל אולי הקבלה לקחה ממנו. אבל הוא היה גם מקובל, לא? אני לא כל כך רוצה להיכנס לזה, כי זה ויכוח מאוד מאוד ארוך, אבל שאלה מה זה מקובל. מיסטיקן? לא. לא? לא. לא, שיודע את... את המימד הרביעי של התורה, את תורת הסוד. ברור שהוא יודע את תורת הסוד. כל זה, אבל לא, בסדר, אני לא רוצה... ויכוח קצת אקדמי. הקבלה התחילה במאה ה-13. זה תשובה טובה. זה השערות. בדיוק. כן. זה אומנם ייחסו את זה לרבי שמעון בר יוחא. יכול להיות, הוא הגיע מאוד, הוא גם לרמב"ם וגם אלינו. הגיוני. יכול להיות. יכול להיות, בהחלט, ואני לא... אין לי שום בעיה עם זה. אז זאת בעצם הייתה הקדמה להקדמה, כאילו זה היה לפני ה... ולספר עצמו, אז שכם תדעו בערך כאילו איפה אנחנו, איפה, איפה אנחנו נמצאים. ו... המדיטציות, אם אתה יכול לחזור על זה, זאת אומרת, איך הוא מסביר את הרמב״ם, את המדיטציה? זאת אומרת, איזה משקל הוא נותן בתיאוריות שלו? עבודת השם. Okay. זאת, את, אני אתן עוד פעם ספוילר קצת יותר גדול, אבל אני, אתם תבטיחו לי שאתם לא תגידו לי כבר אמרת את זה. אם את שואלת, יש... כמה שלבים בחיי העם. שלב הראשון היה שהם הקריבו קורבנות, וזה בגלל שזה מה שהם הכירו וזה מה שהם ידעו, וזה דבר מאוד מאוד, בוא נגיד, לא נעים להגיד ברברי, אבל... טרימיטלי. טרימיטלי. אההה. ראשוני. ואחר כך הם עברו לשלב שבמקום קורבנות, הם עברו לתפילה. וזה עדיין לא עבודת השם המוחלטת. עבודת השם המוחלטת היא מעבר לתפילה. אז שם, וזה כתוב, זאת אומרת, אז, אז אם, אם, אומר, אם הצלחנו להעביר את העם מעבודת קורבנות לעבודת uh, uh, תפילה, שהיא הרבה יותר, יותר אה, אה, מופשטת מה? והרבה פחות גופנית והרבה פחות מוחשית, אז אפשר להעביר, mm -hmm. אולי לא את כולם, זה יהיה אומרת המשיח, אבל mm -hmm. אנשים מהעבודה של התפילה mm -hmm. לעבודה הזאת. שוב, ברור שזה מהפכני וברור שזה כאילו אה, אה, אה, כופר בעיקר. ‫בגלל זה הכול כל כך אה, אה, אה, מסובך. ‫-ההתבוננות, סליחה, ‫זה, זה, זה, תיאוריות, זאת אומרת, ‫תיאוריות, זאת אומרת, ‫האמונות של החבדניקים, ש... של, של ‫אני ש... לא רוצה להיכנס לזה, ‫אנחנו נגיע לזה ונדבר על זה, זה ‫אבל... ‫-האם זה שלב יותר גבוה. ‫מה? ‫החבדניק שהולך להתמודד ‫ומדבר עם אלוהים... זה לא חבדניק, זה ה... זה ה... <מח> ‫איך קוראים לו? ‫זה <מח> הברסלבי. הברסלבי. גם החמנים. אנחנו. לא, לא, ברסלבים עושים. הם מדברים עם אלוהים. לא, לא, זה הברסלבים. זה האווירציה. כן, כן. ‫ולא צריך, לא, זה לא, זה ממש, זה ממש לא. זה לא שלב יותר גבוה, זאת אומרת. ‫הרבה גם מתבודדים ביחד, ‫זה הכי... ‫-כן. ‫לא, הם בכלל... ‫אוקיי. ‫עכשיו, טיפה על נסיבות כתיבת הספר. ‫בעצם, אתם יודעים מה, אני אקרא, ‫שכבר יהיה לנו קצת טעם מהזה. ‫דרך אגב, הספר נכתב, ‫זה חייבים להגיד, בשפה שנקראת יהודית ערבית. זה שפה שמעטים האנשים בעולם שמדברים אותה או שקוראים אותה, אבל אחד מהם זה החותן שלנו, החתן שלנו. הוא מומחה ליהודית ערבית. כי כל הגניזה כתובה בשפה הזאת. כל מכתבים של הגניזה כתובים בשפה הזאת, זה בעצם ערבית. זה אותיות ערביות. עם עבריות. אה, נכון, אותיות ערביות זה הפוך. זה ערבית. ‫עם הרבה מילים בעברית, ‫כתובה באותיות עבריות. ‫זה כמו הערבית ‫שערבים מדברים ליום. ‫כמעט, כן, כן. ‫-כן, כן, כן, אבל... ‫-הוא מתחיל לדבר, ‫הוא מדבר עם החבר שלו, ‫מה שזה רוצה? ‫חצי משפטי. ‫חצאי משפטי וזה, לא שומעים להפתחה. ‫הם לא... עברי או לא כתב ראשי? ‫כתב עברי. עברי לא ראשי. ‫עברי לגמרי, ‫אני אראה לכם, יש לי פה דוגמה. וזה כל המכתבים שנמצאים בגניזה כתובים בשפה הזאת uh -huh. ובגניזה מצאו גם מכתבים של הרמב״ם בכתב ידו ובחתימת ידו וזה מה שזה כן מאוד דומה זה ליידיש כן, ממש שזה איך גרמנית איך? עם מילים בעברית כתובות בכתב עברי נכון זה גרמנית עדיקה מאוד כן ו.. ו זה כתוב כל הספר כתוב בזה ויש יש התרגום הראשון. מתי הגניזה הייתה? באיזה... לא, מטל... לא, לא, לא, לא, זה לא נמצא בגניזה. נכת... לא, איך... אה, חשבתי... זה לי... לא לי. נמצא בגניזה. Okay. לא, לא, לא. כמעט... את... זה, זה, <אז>... זה כבר הופץ אז. בימיו כבר היה תרגום של אבן תיבון, שהוא אפילו אישר אותו אישית. למרות שהיו לו תיקונים אפילו. זאת אומרת, הוא היה שולח לו גיליון, הוא היה מתקן, הוא היה... Mm -hmm. ‫ואחר כך היו עוד הרבה הרבה תרגומים. ‫התרגום שהיה לפני האחרון ‫זה של הרב קפח, שהוא תימני, ‫וזה התרגום שהיה לנו תמיד בבתים. ‫וזה תרגום עוד יותר חדש של שוורץ. ‫-זה ש... של הרמב״ם. של... ‫-והכול תרגום מערבית יהודית ל... לעברית. ‫-מדהים. ‫מה דעתי שהוא כן הוא חי בערבית, הוא דיבר בערבית, הוא כתב, תראי, גם תשובות לשאלות, הוא ידע כמובן גם עברית, אבל הוא כתב על פי רוב בערבית, אבל באותיות יהודיות. אני יודעת שהוא למד אצל הערבים בפייס, כמו כן, כן, הוא היה בפייס, רואים את התאים הקטנים כמו שהם נזירים היום. כן. ‫שהיו מתבודדים ולומדים מתמטיקה, ‫אסטרונומיה. ‫-הכול, הכול הוא למד שם, כן. ‫-אז הוא כן. למד שם, ‫אבל לא כן. ידעתי שהוא כתב בערבית. ‫בערבית-יהודית, זאת אומרת, ‫בכתב עברית. ‫ שהוא כתב בעברית, זאת אומרת, ‫לא, לא, לא. ‫זה חשוב. כן כן. זה נורא מעניין. כן. כן. ‫בגלל זה גם יש הרבה בעיות ‫עם התרגום, זה לא... <אח> ‫אז זה האיגרת על התלמיד. ‫אז את הספר הוא כתב <אח> כאילו ‫לתלמיד שלו. ‫אחד. אחד ויחיד. אז אני אקרא לכם את זה כי זה יפה. כאשר עמדת לפניי תלמידי היקר רבי יוסף, שמר.. יוצריך ברבי יהודה נוחו עדן, בבואך מקצבי הארץ לקרוא עימי רב ערכך בעיניי מפני רוב שקידתך בלימודים ומפני שוקתך התשוקה הגדולה לעניינים העיוניים אשר מצאתי בשיריך. זאת מאז הגיעוני איגרותיך עגר, ומחברותיך מאלכסנדריה, בטרם תפ... בחנתי את תפיסתך. הוא היה בקהיר, הוא היה באלכסנדריה והוא שלח לו מכתבים, שלח לו מכתבים ושלח לו שירים. מכמות ו... ואחרי זה אנחנו נראה עוד כל מיני סיפורים עם השירים האלה. היה בדיוק בשבוע שעבר מאמר על יהודה הלוי שנמצא בקהיר והתחיל לכתוב שירים. שחלקם שירי אהבים וזימה וכעסו עליו, זה היה מאוד גם המרומבם. אז בטרם <coughs> בחנתי את תפיסתך, אז אמרתי, שמא תשוקתו גדולה מהשגתו. הוא נורא רצה ללמוד איתו, אבל היא יודע, אך כאשר קראת אימי מה שקראת בחוכמת התכונה באסטרונומיה, כשלמדת איתי, וקודם לכך במתמטיקה כהכנה הכרחית לכך, לימודי ליבה, גברה שמחתי בך בשל האיכות המשובחת של דעתך ומהירות תפיסתך. <coughs> ראיתי את גודל תשוקתך אל המתמטיקה, לכן הנחתי לך להתאמן בה מתוך שידעתי למה אתה עתיד להגיע. וכאשר קראת עימי מה שקראת מתורת ההיגיון, שזה לוגיקה, תליתי בך תקוות וראיתיך ראוי לגלות לך את סודות ספרי הנבואה כדי שתדע מהם מה שראוי לשלמים לדעת. זאת אומרת, זה שמישהו מוכשר למתמטיקה, בלילה לומד בלילה. פיזיקה, לומד אסטרונומיה ולומד בלילה. פילוסופיה, בלילה. מותר, אז יש אפשר, אה, אה, אה, אה, סיכוי שהוא יבין מה שהוא אומר, סדרי תורה, לא... אכילותי לא אפוא לרמוז לך רמזים ולסמן לך סימנים והנה ראיתיך מבקש ממני להוסיף. טבעת ממני שאברר לך דברים מיני העניינים האלוהיים ושהודיע לך את כוונותיהם של המדברים בשאלות האלה ואם דרכים אלה מופתיות ואם לאו לאיזה מקצוע אין שיכול. אז פה צריך כמה הסברים. המדברים <coughs> זה, <coughs> a, זה בערבית נקרא a, מותקלמן זה, a, a, ‫שיאה זה סכול, נו, איך קוראים לזה? ‫אסכולה פילוסופית, מוסלמית, ‫שהוא עוסק בה הרבה מאוד. ‫-זה לא לימודים? ‫כך קראו להם, קלאם. ‫הקלאם, בסדר. ‫קלאם זה המאמר. ‫קראו להם הקלאם, נתקל מן זה. ‫ זה קלאם. כן, בסדר, מה... איך קוראים לתלמידי ישיבה, מה קוראים להם? תלמידי חכמים. אז את יכולה להגיד, לבוא בערבית ולהגיד, מה זה? זה בסך הכל תלמידים. ככה קראו להם. זה הכלאם, זה התורה והמתקלמים. בשאלות אלה, והאם דרכים אלה מופתיות? עכשיו, המילה מופתי, אנחנו לא נעסוק הרבה פה בלוגיקה, אבל מופתי זה הוכחה שאי אפשר לערער עליה. זה כמו שאפשר להוכיח שלמשולש... יש 180 מעלות, אדם וזה אדם. אין פה, יש לזה הוכחה מופתית, אין שום בעיה, ואם לאו, לאיזה מקצוע אין אה, שייכות. אז בעצם, זה לא משנה, זה קצת, אני לא אכנס לזה, זה לאיזה חלק מה, מהדברים של אריסטו זה מתייחס. ראיתי שלמדת מקצת את הדברים האלה מפי הוא לא למד אצלו. הוא הגיע אליו כבר מלומד ואתה נבוך מוכה תדהמה ונפשך נאצלת תובעת ממך למצוא דברי חפץ זאת אומרת אה, אה, כתוב ביקש קהלת למצוא דברי חפץ וכתוב ישר דברי אמת זאת אומרת הוא מחפש את האמת לכן התמדתי להרחיקך מזאת ולצוות עליך ללמוד את הדברים כסדרם מתוך שהתכוונתי שתתברר לך אמת בדרכיה ולא שהוודאות תהרה במקרה, זאת אומרת, יש סדר ללימודים וצריך לעשות את זה בסדר, כי אחרת זה, זה, זה יוצר בלאגן. קופץ מעל הרוב. במשך כל להיותך עימדי, כל אימת שהוזכר פסוק או ביטוי מביטויי החכמים, שיש בו הערה על משמעות חריגה, לא נמנעתי מלהסביר לך זאת. עכשיו, אתם תראו אחרי זה, חלק גדול מהספר, אנחנו לא נעסוק בזה כמעט, אבל זה פירושי מילים. זאת אומרת, הוא אומר מה המקובל, כאילו, מה, כשאתה אומר משהו, מה, מה אתה חושב, ותראה, יש לזה עוד פירוש, שהוא גם מובן, ול, ולפעמים זה המובן הזה. כאשר גזר האל שניפרד, ופנית לאשר פנית, עכשיו הוא עזב אותו, והלך ל... לי, הוא עבר לחלב, בגלל נסיבות החיים, והוא היה חייב לעזוב אותו. עוררו בי הפגישות ההן החלטה, שהייתה רפויה קודם לכן, והיעדרותך היא נעטני לחבר ספר זה. חיברתי אותו לך ולשקמותך והם מועטים. עשיתיו פרקים פרקים וכל שנכתב מהם ישיגך בזה אחר זה באשר אתה ושלום לך. זאת אומרת, הוא כתב פרקים וכל פעם היה שולח לו, אבל זה כאילו מכוון ישירות לבין. לבן אדם אחד. אנחנו צריכים... כמותו. כן. ואחרי זה... בהמשך, יש איזה סיפור, יש איזה, זאת אומרת, הייתה איזה התפתחות, זאת אומרת, שההוא שמה בחלב, הוא שמע שהרמב״ם שולח את הכתבים שלו גם לאנשים אחרים. אז הוא התחיל לכתוב לו שירים, ובשירים האלה כתוב, איך זה יכול להיות שהאישה, היא נותנת מחסדיה, לא רק לבן אדם אחד, לכמה אנשים. והרמב״ם מרגיע אותו. אני בתור מישהו שקצת למדה היסטוריה, עמומה מהיכולת שלהם, תראו לנו היום מה זה קטק-טק-טק, ואנחנו מדברים עם האנטרקטיקה, כן? טק תחשבו על זה, הבכתב הזה היה הולך על חמור, ושודדים בדרך, ופרקים שלמים, ומתכתבים, זה לא יאומן. עד לתימן, נו, עכשיו זה הפתיחה. ואני לא אקרא את כולה, זה כבר, זה היה מכתב כאילו יותר אישי וזה, את הפתיחה, אני אתן רק קטעים ממנה. זה מאוד מעניין שכאילו הוא פונה לאדם אחד, אבל למעשה יש לך פה פילוסופיה שלמה. ברור, וברור, הוא כותב את זה ומפרסם את זה, ולא רק מפרסם את זה, הוא גם נותן לתרגם את זה, והוא מאשר את התרגום, זאת אומרת, זה היה ברור לו שזה לא יישאר רק שלו, כן. וההוא חשב שזה רק שלו. נו, מה לעשות? זה מה שלא בודהיסטי, כן. כן. אז יש לזה פסוקים בהתחלה, שזה, יש פה משהו מעניין. הודיעני דרך זו אלך, כי אליך נשאתי נפשי. אליכם אישי מקרא, וקולי אל בני אדם. הט אוזנך ושמע לדברי חכמים, ולבך תשית לדעתי. אז מה שמעניין פה זה הוא אומר, אליכם אישי מקרא, וקולי אל בני אדם. זאת אומרת, יש שני סוגים של נמענים, אישים ובני אדם. זאת, זאת אומרת, את... לא, אני okay. מבטיח, אם אני העליתי את השאלה, okay. אני גם אפתור אותה. אישים זה באמת כמו התלמיד הזה. Okay. עכשיו, יש פה פרקים שכל אחד יכול לקרוא. למשל, okay. כל הפרקים האלה שמדברים, שבתורה כתוב זה, והכוונה היא לזה, זה לא איזה משהו גליק גדול. זאת אומרת, זה מעניין וזה חשוב, אבל... <ח> אז <ח> יש פה <ח> גם, עכשיו הוא מדבר על המטרה של הספר. מטרתו הראשונה של ספר זה להסביר את משמעויותיהם של שמות המופיעים בספרי הנבואה. זאת אומרת, חוץ מה... גם המקרא וגם, ה... וגם הנביאים. חלק מן השמות האלה שמות משותפים. עכשיו שם משותף ‫אנחנו תכף נראה את זה, ‫זה שם שמשתמשים במילה אחת לשני, euh, לשני euh, מובנים. ‫כמו למשל... ‫דו-משמעי? כן אבל נגיד עין. ‫אז עין זה מעיין, ‫ועין זה עין. ‫כן. לא משהו, זה לא דו-משמעי, ‫זאת זה לא הפוך, לא הפוך. לא הפוך אבל יש לזה כמה משמעויות. כן כן, אז אומרים שזה שם משותף. זאת זה שם שותף לאיבר באדם ולמעיין... בדיוק אתמול הראו את, את הפסל של מיכלנג'לו, כן, כן, מה כן. מה כי כתוב שם שמה, קר... כי ו... קראנו פניו, פניו, אז... מה? מה כן. קרנו פניו? כן, כן, אז שמו לו קרניים. הפרשן היה צרפתי, אז הוא אומר שמיכלנג'לו לא פירש נכון, אבל זה לא מיכלנג'לו, זה אלה שתרגמו את התנאי, <שמע> זה לא... כן. אז חלק מן השמות האלה שמות משותפים והשכלים פירשו באחת מן המשמעויות שעליהן נאמר שם משותף זה. זאת אומרת, יש לזה משמעו... שתי משמעויות <ח> לשם, נגיד כמו <ח> עין, והשכלים הם, הם פירשו את זה רק בצורה אחת <ח> ואני <ח> אראה לכם ‫השכלים... ‫-השכל, אוקיי, לא הבנתי. ‫שבתי זחלים. ‫לא, לא, כן. ‫כן, כן, כן, בדיוק, ‫חשבתי ז' ח' ל'. ‫לא משנה, אני לא... ‫וחלק מהם שמות מושאלים, ‫וגם אותם פרשו, וחלק מהם מסופקים. אנחנו נגיע לזה אז, זאת אומרת, אתה תן לנו פירוש למה הוא מתכוון. אז אנחנו נגיע לזה, אנחנו נגיע לזה ונעשה תרגול עם זה, כן, כן. נכון, למה שיהיו מילים נרדפות לכל דבר יש מילה שלו. כן, זה לא אנגלית. אין מטרתו, עכשיו הוא מסביר מה זה לא. אין מטרתו של ספר זה להסביר את כולם לציבור הרחב. ולא מלא מתחילים בעיון, ולא ללמד את מי שעיין במדע התורה בלבד, דהיינו בהלכה. זאת אומרת, זה לא ספר פירוש להלכה. אם כל מה שאתה יודע זה רק תורה, תחתור, זה לא בשבילך. אתה חייב לדעת דברים אחרים בשביל להבין מה שאני אומר פה. שכן מטרת ספר הזה כולו, וכל מה שמסוגו, ‫הוא חוכמת התורה לאמיתה. ‫יתר על כן, מטרת הספר הזה ‫להאיר לאדם דתי, ‫אשר נקבעה בנפשו והושגה באמנותו ‫אמיתות תורתנו, ‫ואשר הוא שלם בדתו ובמידותיו, ‫והוא עיין במדעי הפילוסופים ‫וידע את משמעויותיהם, ‫והשכל האנושי משחור ‫ויביאו לתת לו את מקומו הראוי לו, ‫אך מנעו מכך פשטי התורה. זאת אומרת, אם מישהו קורא את התורה וקורא אותה כפשוטה ו... ומה שהבין או הוסבר לו ממשמעויות אותם שמות משותפים וכתוצאה מכך הוא נשאר נבוך ונדהם. זאת אומרת, אם אתה לוקח את התורה כמו שהיא ואתה מצד שני גם למדת חוכמות חיצוניות, אתה לא מסתדר. ואז אתה נד... יש נ... לס... בדיוק. Mm -hmm. אז עכשיו שימו לב, הוא צריך להיות אדם דתי, זאת אומרת שהוא יודע את התורה, זה לא איזה מישהו ש... וגם יודע את הפילוסופיה, וגם יודע לוגיקה, וגם יודע מתמטיקה, וגם יודע פיזיקה, ויש לו... והוא נשאר נבוך ונדהם, או שילך בעקבות שכלו וישליך מעליו מה שידע מאותם שמות, בחושבו שהוא משליך מעליו את יסודות התורה, זאת אומרת זה פתרון אחד. לעזוב את התורה, כי מה שאומר שם לא מתיישב, או שיישאר עם מה שהבין מהם ולא יימשך אחרי שכלו. נמצא שהוא פנה עורף לשכלו, ושר ממנו, ויהיה סבור עם זאת שהזיק לעצמו ופגם בדתו. זאת אומרת, אם אתה תישאר עם התורה, אתה מתנכר לשכל שלך. ואם תלך עם השכל שלך, אבל תבין את התורה כפשוטה, אתה לא תסתדר, ואז אתה גם כן... נבוך. נבוך. כן. הוא יישאר עם אותן אמונות מדומה, פוחד וחולה, ולעולם בכאב לב ומבוכה רבה. זאת אומרת, יש בעיה, ויש, ויש יש כאלה אנשים עד היום, כן. אז זאת הייתה, אתם זוכרים, מטרה אחת. זה המילים המשותפות להסביר אותן. ספר זה כולל מטרה שנייה. והיא לבאר משלים נסתרים מאוד המופיעים בספרי הנביאים מבלי שנאמר במפורש שהם משלים. יש משלים בתורה שכתוב שזה משל, משל האטר. אבל יש, אבל המון דברים, אירועים, דברים שזה אומר וזה אומר, ובעצם הכוונה היא שהם משל והוא יסביר אותם. אדרבה, לחסר הדעת או למי שדעתו מוסחת, נראה שהם כפשוטם ואין להם משמעות נסתרת, וכאשר מתבונן בהם היודע באמת ומפרש אותם כפשוטם, נעבור חפור מבוכה גדולה. אך כאשר נבאר לו את המשל הזה או נעמיד אותו על היותו משל, הוא ימצא את הדרך הנכונה ויחלץ מאותיו מבוכה. ולכן קראתי לספר הזה בשם מורה נבוכים. אה, בסדר, עזבו, לא חשוב. אין אני אומר שספר זה מסלק כל קושי למבין אותו, אלא אומר אני שהוא מסלק את רוב הקשיים ואת הגדולים שבהם. זאת אומרת, הוא אומר פרטוס, זאת אומרת, אני אסביר לכם 90% מהזה, את היתר אתם כבר תסתרו, תסתדרו לבד. כי תמיד אפשר להגיד לו ולבוא ולהגיד, תשמע, את זה ואת זה ואת זה ואת זה, לא הסברת. אז הוא כבר מראש עושה כזה מין <laughs> פריאמפשן, <laughs> כן. אדם נבון לא ידרש ממני ולא יצפה שבהזכירי עניין מסוים אשלים אותו. או כאשר יתחיל לבאר משמעותו של משל מן המשלים אמצה את כל הנאמר באותו משל. דבר זה אי אפשר לבר דעת לעשות בלשונו בשביל מישהו מדבר עמו פנים אל פנים לא כל שכן שיכתבנו בספר. זאת אומרת אם אתה מדבר עם מישהו ומישהו מעלה לך שאלה אז אתה יכול לענות לו. עכשיו אתה לא יכול לחשוב מראש על כל השאלות שמישהו מסוגל אי פעם. אי בקיצור לא כל שכן שכתבנו בספר, פן יהפוך למטרה לכל שחל חכם בעיניו, שישלח בו את חיצי שכלותו. <laughs> עכשיו, הוא לא סתם כתב את זה, כי זה בדיוק מה שקרה. <laughs> <laughs> אחרי זה היה <laughs> רי, היה <laughs> פולמוס <laughs> עצום על מה שהוא כתב פה, וה... השכלים אמרו שהחיימו אותו, <laughs> אני חושב. היה חרם <laughs> <גם> שרפו <laughs> את ספריו, <laughs> כן, כן. ומי היה בעצם אחד המתנגדים הכי גדולים שלו? הרמב"נה. אהה. בניגוד לרמב"מה. פירוש התורה. <laughs> הרמב"נה. <סכנו> כן. הוא היה בתסכול בחיבורנו ההלכתיים ביארנו משהו מעניין זה והעירונו על עניינים רבים. עכשיו אני רוצה פה, עכשיו זה חשוב. הזכרנו שם, יש שני דברים שכתוב במשנה שאסור לדון בהם או שצריך לדון בהם בצורה מאוד מאוד עדינה. זה מעשה בראשית ומעשה מרכבה. נכון, אז מעשה בראשית הוא חוכמת הטבע. As simple as that, מעשה בראשית זה פשוט אסטרונומיה, פיזיקה, כן. מה שאמריקאים גורים סיילס. ספר היצירה מסבירים לך את זה פרט. כן. אבל ו... הטעות הגדולה זה לקרוא שביום אחד הוא ברא את זה וזה, כן, ואז ב... אומרים איזה שטויות. כן, <אח> לא, לא, בסדר, זה <אז> כבר, אתה, אנחנו כבר מעבר לזה. אתה מציע למשל בתי אני... סגל לומדים לא את זה? <אז <אז> זה סיפור. הילד היום הוא חכם. כן. ומעשה מרכבה הוא חוכמת האלוהות. נכון. הסברנו את דבריהם של חז"ל, אין דורשים באריות בשלושה, ולא במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד. אלא אם כן, היה חכם, הוא מבין בדעתו, מוסרים לו ראשי פרקים. לכן, אל תדרוש ממני כאן, אלא ראשי פרקים. זאת אומרת, הוא טוען, כל הספר הזה זה רק ראשי פרקים. זה ראשי פרקים מאוד מה מאוד... מה זה מאוד... נעשה עם הרכבה? זה... אנחנו נדון בזה, מה זה אלוהות? שזה. חוכמת האלוהות, מה זה אלוהות? שהוא עלה לשמיים. זה מגיע, כאילו, מתוך יחזקאל, uh, שכתוב שם שהוא ראה את המרכבה, ועל המרכבה דמות, ו... אז קוראים לזה <שמע> <איזה> חוכמת המעשה <שמע> מרכבה. <שמע> אנחנו נגיע <שמע> לזה, <שמע> כאילו פה. יחזקאל, בספר יחזקאל. <שמע> <שמע> כן, <שמע> משם זה, זה, זה נגיע. עכשיו שימו לב, אפילו התחלות אלה, הוא אומר, אל תדרוש ממני אלא ראשי פרקים. ואפילו התחלות אלה אינן מסודרות בספר זה, ולא רצופות, אלא מבודדות או מעורבות בעניינים אחרים שברצוני להבירם. הוא אומר לך שהוא מבלבל אותך. שכן כוונתי שהאמיתות תופענה מבעד לראשי הפרקים ושוב תסתרנה. כך שלא ננגוד את המטרה האלוהית שאי אפשר לנגדה אשר הסתירה את האמיתות המיוחדות להשגת האל מתנאי המון האנשים. שנאמר סוד השם ליראיו. זאת אומרת... זאת כוונה ככה. אתה תקרא את זה ותוכל להבין את זה. אם אתה... להפך הוא אומר שזה כל כך מפחד כזה, איך תבין את זה בסוף? סוד השם ליראה, זאת אומרת, אם אתה בסדר אז אתה כן, אבל זה לא שבן אדם יכול לפתוח, לקרוא ולהבין. מוסתר, מוסתר. זה לא. זה מושכר. אז איך תדע? תורת עצום. אה, הוא ייתן לנו אותה. תלמד כל החיים, תלמד כל החיים. בתוכו, בתוכו, בתוכו יש גם את המפתחות. אנחנו צריכים למצוא את המפתחות, אני אעזור לכם קצת, אני אעזור לכם קצת, אני אעזור לכם קצת, אני אעזור לכם קצת, זה נשמע כאילו הוא מגלה את הקבלה אבל הוא עדיין מנוע מלגלות אותה באמת, משהו כזה, הוא לא מנוע, אף אחד לא יכול, אסור, אבל יש דרכים, נכון זה נשמע כאילו הוא בעצם עוקב, כאילו... כן, כן, כן, הוא גם מסביר למה דרך אגב, הוא גם מסביר למה תכף. לעטוף את זה בצורה. דע גם, דע שגם חלק מעקרונות הדברים הטבעיים, זאת אומרת, המעשה בראשית, אי אפשר ללמדם בגלוי כפי שהם, שהרי יודע אתה את דבריהם ז"ל, ולא במעשה בראשית בשניים. יש שם פסוק במשנה, ‫אין דורשים באריות בשלושה, ‫זאת אומרת, אסור... ‫אין דורשים בשלושה, ‫זאת אומרת, דורשים בשניים. ‫זאת אומרת, במס, בנושא של אריות, ‫אריות, הר, גילוי אריות, ‫שזה נושא מאוד מאוד עדין, ‫אז אסור יותר משניים ‫לדון איתם על זה. ‫לא, זה לא כיתה שלמה. בית מדרש ‫ולא שום דבר, בצורה... ‫-אוקיי, בן הזוג ובבני כן ולא במ... ‫ ‫השני תלמידים, חשבתי כן. שני ולא, אלה ‫שעשו מעשי אריות. ‫לא, נעשה, נעשה, תלמידים, לא, תלמידים. לא ולא. ולא במעשה בראשית בשניים. ‫זאת אומרת, גם מעשה בראשית, גם ‫למרות התלמיד. שזה כאילו, ‫כולו פיזיקה, מה? Mm -hmm. ‫אסור ביותר מאשר שניים. שניים. אבל, ‫-אבל למה אתה מת? עכשיו הוא הולך קרה. להסביר. ‫ולא במרכבה ביחיד, ‫אלא אם כן חכם ומבין מדעתו, ‫מוסרים לו לא ראשי פרקים. ‫אז לא, למה לא במרכבה בשני... ‫לא במעשה בראשית בשניים? אילו ביאר מישהו את הדברים האלה כולם בספר, שזה מה שהוא עושה פה, היה דורש אותם לאלפי אנשים. לכן מופיעות משמעויות אלה גם בספרי הנבואה במשלים, וגם החכמים ז"ל דיברו על אודותם בחידות ובמשלים, והלכו בכך בעקבות הספרים. כי הדברים הטבעיים, שימו לב, הם דברים שיש להם קשר רב אל האלוהות. זה לא, זה לא שתי... מחלקות נפרדות לגמרי, מאוד. פה פיזיקה ופה חוכמת האלוהות, זה דברים, עכשיו אני רוצה להגיד לכם, כבר לתת לכם ספוילר, שבעצם מי שמבין את העולם, כמו שאמרתי בהתחלה, הוא מבין את אלוהים, ולכן בין היתר זה כל כך חשוב ללמוד את זה כמו שצריך. ‫זה בסדר, אבל... ‫הם דברים שיש להם קשר רב האלוהות, ‫והם גם כן סודות מסודות חוכמת האלוהים. ‫אל תחשוב שהסודות הגדולים האלה ‫ידועים עד תכליתם וסופם לאחד מאיתנו. ‫לא. ‫-אז למה זה שניים? ‫מה? ‫אז למה זה שניים, ‫רק צריך להגיד להם? ‫אמרת ללמוד את זה, ‫את ה... מרכבה. את המרכבה. את הבראשית. למה בשניים? עדיין זה לא ברור לי. כי זה לא דבר, כי זה דברים שאם אתה, בוא נגיד ככה, שאם אתה מבין אותם לא נכון, אז אתה בצרה מאוד גדולה. אז זאת אומרת אחד מקשיב לשני ונותן לו את ה... הסיכוי פחות סיכוי זה הולך ומצטמצם כאילו... ‫פחות קצת קנות אולי. ‫-כן, זה גם השלושה, זה לא דווקא... <iele> ‫זה, זה בעצם, <אס> בעצם, מה שהם אומרים פה, ‫זה הדרגות של הסוד ‫או הדרגות של העדינות של הנושאים. ‫אז הראיות זה שלושה, ‫בראשית זה שניים, <דוד> ‫ומרכבה זה אחד. ‫זה לא בדיוק דווקא שניים. ‫-מזה שניים <אם> אנחנו... <אם> זה מורה ותלמיד ‫או שזה שני חכמים? ‫לא, לא, זה שני מורה ושני תלמידים. אה, אוקיי. 아, 아, כן, אוקיי. כי בסוף, לא זה... ולא במרכבה ביחיד, אוקיי, אז מה זה עכשיו, ביחיד? אה, אה. הבנתי, אז זה משהו אחר, אוקיי. זאת אומרת שיש וכאן, מורה. שיש ש... ש... כן, ש... כן, אוקיי. בטח, כן, או, כן. זה נכון. כן. להגיע לדרגות די, דיוק וזה, אתה חייב... כן, גם קודם הוא מדבר על זה, שאם... גם באחד לאחד יש דברים שאתה לא יכול לעשות. בדיוק. על אחת כמה מה, וכמה. יש לך כמות, תספר לי. בדיוק. <laughs> והם אומרים, <laughs> והם אומרים דרך אגב, זאת אומרת שבגלל זה שהיום כבר אין אנשים שבאמת מבינים את מורה נבוכים, אז אל תנסה ללמוד את זה לבד, ומורה לא תמצא, אלא אם כן אתה תימני או שהמורה תימני. <laughs> אל תחשוב שהסודות הגדולים האלה ידועים עד תכליתם וסופם לאחד מאיתנו, לא. עכשיו שימו לב, כן. אתם מבינים מה שהוא אומר. אלא שפעמים, וזה משל מאוד ידוע שלו, האמת מבהיקה לנו עד שאנחנו חושבים אותה לאור יום. אחרי כן, החומרים וההרגלים חוזרים ומסתירים אותה עד שאנחנו חוזרים להיות בלילה אפל, קרוב למה שהיינו בתחילה. משולים אנו אפוא למי שהברק מבריק לו מדי פעם בלילה אפל מאוד, תנו לי רק לגמור, יש בינינו מי שהברק מבריק לו פעם אחר פעם עד שהוא כביכול תמיד בתוך אור שאינו פוסק, כך שהלילה הופך לו ליום, זוהי דרגת גדול הנביאים משה אשר נאמר לו ואתה פה עמוד עמדי ונאמר עליו כי קרן אור פניו רגע לא רגע, רגע רגע אני רוצה לגמור את הגטע די ויש ביניהם מי שהבריק לו הברק פעם אחת בכל לילו זוהי דרגת מי שנאמר עליהם והתנבאו ולא יספו יש מי שיש לו הפסקות רבות או מועטות בין ברק לברק ויש מי שאינו מגיע לדרגה שחושכו יואר בברק אלא בגוף מלוטש או משהו מעין זה, כגון אבנים וזולתם המאירים במחשקי הלילה. אפילו האור המועט הזה, המאיר עלינו, אינו מתמיד, אלא מבהיק ונעלם, כאילו להט לא החרב המתהפכת. לפי מצבים אלה, שונות דרגותיהם של השלמים. אלה אשר לא ראו אור מעולם, אלא הם מגששים באפלת לילה. עליהם נאמר, לא ידעו ולא יבינו בחשכי תלכו, מהם האמת נסתרת כליל. חרף עוצמת התגלותה כמו שנאמר להם ועתה לא ראו אור בעיר ובשחקים או הם המוני העם ואין מקומי להזכירם כאן בספר הזה. עכשיו רק אני רוצה להגיד משהו תדעו לכם שזה ספר מבחינה מסוימת מאוד אליטיסטי mm -hmm. בלי להתבייש בכלל והוא רוב האנשים אין רב. להם מה לעשות פה. כן אתי. ההתחלה כשהתחלת אז אמרת שיש איזה אור שמענו כן. בלילה חשוף כן. אבל אז באות כל הדעות וכל ההרגלים, וזה הבודיזמון. נכון. ש- right view is no view. זאת אומרת, כן. הבעיה שלנו זה לא שיש לנו דעה, אלא שיש לנו יותר מדי מקסובות, יותר מדי דעות, ואם כן. אנחנו מנקים אותם, נפטרים מהם, אנחנו רואים את האמת. כן, ואחר כך, כך הוא אומר את זה עוד יותר במפורש, אפילו. אפילו. אפילו, אפילו, אפילו. לא אומר הוא, הוא אומר את זה אחר כך, אחר כך הוא יגיד את זה. רגע, רגע, רק שנייה. הוא אומר שיש כאלה שרואים את האור. לא, לא, אחר כך אבל אלא...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 ‫אבל... ‫-מה שאמרת עכשיו זה לא ברור? ‫לא, זה כן. ‫אה, אני רוצה לשאול, ‫מי לקח ממי? ‫הבודהיזם לקח מהיהדות ‫או היהדות מבודהיזם. ‫ברור שהבודהיזם לא לקח מהיהדות, ‫כי הוא התחיל הרבה לפניה. ‫ובכלל, כנראה... ‫הקשר... ‫מה? ‫האינדואיסטים התחיל הרבה לפניה. ‫לא, בודה היה בשנת 500 לפני הספירה. ‫-בצדוק, נגיד. הבודה זה 500? ש... ‫לא. ‫זה גם כן. לא משנה. רגע ‫זה רגע. לא חייב להיות. ‫לא, לא על היהדות, על הרמב״ם. ‫שמישהו אם... לקח ממישהו, ‫גם זה חייב להיות. ‫שמישהו לקח ממישהו, ‫לא הגיעו המצאות ודברים נכון. מה, ‫בו זמנית במקומות ש... ש... ש... זה יכול לקרות. ה... ‫לא משנה, היה... השפיע על היוונים, ‫והפירוניזם זה ממש... פירוניזם זה היה פירון. מה זה פירון? פירון זה היה חכם פילוסוף יווני שפיתח תורה והוא בעצמו היה המורה של אלכסנדר הגדול והוא היה בהודו זאת אומרת, והוא חזר ואמר למדתי שם כל מיני דברים אני אלמד אותכם. הפיסול ההודי התחיל מהפיסול היווני. אה הפיסול הבודהיסטי, כן יש ברור, כן ממש מושפע מהיווני. זה אופייני. הם למדו מהם דברים חומריים, והם למדו מהם דברים רוחניים, <laughs> וזה <laughs> ככה עד היום. <laughs> נכון? <laughs> כן? <laughs> כן. <laughs> אז עכשיו את הנושא הזה של הדרגות של ההבנה, אנחנו אחרי זה, אני לא יודע אם ניכנס לזה, אבל יש לו ממש פרקים שלמים על דרגות הנבואה. ודרך אגב, זה אם אתם זוכרים שצחקו כולם על, על, על, על הרב פרץ, שאמר שאנחנו נפתח בתי ספר לנביאים. אתם זוכרים? לא. No. שצריך ללמוד נבואה בבתי לא ספר? שכן פרץ שכן פרץ שכן לא צריך ללמוד ספרות בת בתי ספר. בת אז, ספר. אז, אז זה לא כך מצחיק, כי באמת היו בתי ספר לנבואה, אתם ש... אבל מה המשמעות לא הנבואה? לא... פרץ לא אז התכוון. אז זה אנחנו נבין. פרץ לא התכוון אליהם. לא, לא התכוון למה שאתה עושה. אוקיי. זה באמת מה זה הנבואה. בהגדרה, אם אנחנו חוזים, או משהו מתוך הבאמת חוזים, עכשיו ככה, דע שכאשר רוצה אחד השלמים, לפי דרגת שלמותו, להזכיר, בפיו או בעתו, הוא מדבר על עצמו נגיד, דבר שהבין מן הסודות האלה, אין הוא יכול להבהיר אפילו את המידה שהשיגה הבהרה שלמה מסודרת, כפי שהוא עושה בשאר המדעים שהוראתם מפורסמת. זאת אומרת, זה דברים שבאופן עקרוני, אני אגיד את זה בלשון כאילו בודהיסטית, אי אפשר לתרגם אותם למילים. זאת אומרת, הרבה פעמים אני אומר, תשמע, זה חוויה, לא כל חוויה אפשר לתרגם למילים, זה גם מה שהוא אומר פה בעצם, באופן עקרוני. ההערה, <עת> כאילו ההערה כן, ההבנה, כן. ההבנה <עמנה> אמיתית. <עמנת> אלא יקרה לו, כשהוא מלמד את זולתו, מה שקרה לו לא כאשר הוא עצמו למד, כלומר שהדבר יצוץ ויבהיק ושוב ייסתר, כאילו כך הוא טבעו של דבר זה אם ירבה ואם ימעט. זאת אומרת זה מין דבר כזה ש... <תקבע> ש... <תקבע> ש... <תקבע> כן, כן, <תקבע> כן, כן, כן. אם התלמיד הוא כאילו הוא מספיק טוב, אז עלול, עשוי לקרות לו מה שקרה למורה, כי המורה אמור להביא אותו למצב, בעצם המורה אמור להביא אותו למצב כזה שהוא יהיה פתוח לחוויה. הוא לא יכול באמת להעביר לו את החוויה. Mm -hmm. אבל א' הוא יכול להגיד לו מה לא, זאת אומרת זה לא וזה לא וזה לא, וזה לא והוא יכול להביא אותו למצב שאם תקרה לו החוויה אז הוא יקרא, יבין אותה. אז זה, אבל זה לא שאפשר למסור את זה, בטח שלא במילים. לכן, בהיות כוונתו של כל חכם המכיר את האל ויודע את האמת ללמד דבר מה מעניין זה לא ידבר בו אלא במשלים וחידות. <תראות> כי, כי, כי אי אפשר, אומרת, כל מה שאתה אומר זה בעצם אה, אה, אה, משל. עכשיו פה הוא מדבר על זה, אני אקפוץ קצת כי זה ארוך מאוד. הרוצה אה, ללמד בלי משלים ובלי חידות יהיו דבריו סתומים וקצרים במקום שידבר במשלים וחידות. יש לו גיקה מזה. כן, כן. למשל, אתה תמיד צריך להגיד למשל, כי לא תמיד... כמו, כן, כן. את יכולה להסביר את אלוהים? את יכולה להסביר. נכון. זה לא מדע מדויק. נכון. במשלים זה יוצא סתום. באמת, כמו שאתה אומר, יש בזה לובי. כן, לגמרי. המלומדים והחכמים מובלים כביכול אל עניין זה על ידי הרצון האלוהי כשם שגם מצביהם הטבעיים מובילים אותם לכך. הלא תבין, דבר זה אינו אפשרי אלא לאחר שנאמין אמונות שכליות, אשר לא חשוב, חוכמת האלוהות, שימו לב, אינה מושגת אלא לאחר חוכמת הטבע. הוא אמר את זה כבר כמה פעמים והוא אומר את זה מה שכן חוכמת הטבע גובלת בחוכמת האלוהות וקודמת לה בזמן ההוראה. גובלת, זאת אומרת, יש, יש, יש חפיפה ביניהם, אבל אתה לא יכול, אין לך שום סיכוי להבין את חוכמת האלוהות בלי שתבין את חוכמת הטבע. אין מעשה מרכבה בלי מעשה בראשית. כפי שמתברר למעיין בזאת, לכן קבע שספרו יתעלה, יפתח במעשה בראשית. שיהי חוכמת הטבע כמו שאמרנו. למה זה מתחיל בבראשית? אי אפשר, כי זה הקודם כן, ותכף תראו שהפרק הראשון בספר זה כמעט על מעשה בראשית. בשל גודל העניין וחשיבותו הרבה ומכיוון שיכולתנו קצרה מלהשיג את הגדול שבדברים כפי שהוא הייתה פנייה אלינו במשלים, בחידות, זה, זה, זה, זה בפירוש המשנה, דרגות על זה, אני... אה, אה, וזה, הוא מדבר הרבה על המשלים, ואחרי זה אנחנו נראה את זה. אז... הוא מראה את המשלים? הוא, הוא מספר את המשלים? פה הוא הוא עוש... משל, תכף תראה, תראו. כן, אבל פה הוא עושה משלים על משלים, זאת אומרת. <laughs> <laughs> תראו <laughs> מה, <laughs> מה <laughs> זה. <laughs> <laughs> <laughs> אני חושב שאדם בריא בשכלו ידמה שדברי התורה הנזכרים כאן אשר לשם הבנתם חיבל תחבולה להבין את משמעות המשלים הם דיני עשיית סוכה ולולב ודין ארבעת שומרים זאת אומרת אתם חושבים אה ah, סליחה אני אולי צריך לומר לפני זה כד, על, מדברים על שלמה למה במדרש נאמר למה היו דברי תורה דומים עד שלא עמד שלמה עד שהגיע שלמה לבאר שהיו מימיה עמוקים וצוננים ולא היה אדם יכול לשתות מהם. מה עשה פיקח אחד? ספק חבל בחבל ומשיכה למשיכה ודלה ושתה. כך היה שלמה ממשה, ממשל למשל ומדבר מדבר לדבר עד שעמד על דברי תורה. משלי. כן, זאת אומרת שלמה היה ידוע ב, ב, ב, ב, במשלב. אז, אבל שלא תחשוב שמה שמדברים פה על הדברים האלה ש... שלמה התאמץ והגיע לזה, זה לא דיני לולב, זה לא דיני ארבעת שומרים, זאת אומרת לא, לא, לא, פשוט לא, פשוט. לא, לא, הסוכה לא, ולולב, כן, אלא הכוונה כאן בלא ספק להבין את הדברים העמוקים והמעורפלים, ונאמר שם, רבנן הנמרי זה שהוא מאבד סלע ומרגלית בתוך ביתו, עד שהוא מדליק פתילה, מוצא את המרגלית, כך המשל הזה אינו כלום, על ידי המשל אתה רואה איבדת יהלום. כמו זה. עכשיו, אתה מדליק פטילה בישר, זאת אומרת, אתה מדליק פתילה <bugittlen> שעולה גרוש. <אוה> אתה מדליק גפרור שעולה חצי גרוש, ואיתו אתה מוצא את המרגלית שעולה מיליון דולר. אז המשל הוא לא העיקר, המשל הוא הגפרור שעולה חצי גרוש. אתה צריך למצוא את דברי התורה, עכשיו דברי התורה זה לא דיני סוכה ולולב, אלא זה ככה המשל הזה אינו כלום ועל ידי המשל אתה רואה את דברי התורה, עכשיו הוא עושה פה משל על משל, זאת אומרת מה זה משל? משל זה גפרור, ומה זה הנמשל? הנמשל זה היהלום, כיצד אמור כיצד הם, זכרונם לברכה, אמרו מפורשות שהמשמעויות הנסתרות של דברי תורה הם המרגלית, בעוד הפשט של כל משל אינו כלום, וכיצד דימו טוב, הוא מסביר את זה פה, שהעובדה שמשמעות הנמשלת נסתתרת בתוך פשט המשל, מה? מי מתרגם את מה? כל אחד יכול לתרגם את זה בצורה אחרת, את המשל ואת הממשל. זה, זה מזכיר לי, אם את... המשל הוא טוב, אז זה לא כל כך טוב. אז הוא לא. טוען, רגע, מה... לא, מה, עדיין טוב מה, מה, מה, מה, מה זה בעיניי. בסדר, מה. אבל הוא רוצה להגיד לא, שאנחנו לא, לא צריכים להתייחס לדברי התורה כפשוטם, כפשוטם כן. וגם המשל יש משלים, שהם, זאת אומרת, יש נמשלים שהם הנמשלים האמיתיים, ויש הנמשלים שהם נמשלים לא אמיתיים. עכשיו, כל מה שמדברים עכשיו, שימו לב, זה תיאוריה, כאילו, כשנגיע... אין ברירה, כשנגיע לפרק הראשון, אני מבטיח לכם שאתם תראו איך זה קורה שהוא מצליח להפוך לך את כל העולם מתוך כמה פסוקים בתורה, איך שהוא מפרש אותם, ואתה לא יכול להגיד שזה לא נכון. תפור, אני רוצה להגיד לך שהחוכמולוגיה הזאת מזכירה לי את הדברים של הזן. כן? כן. כן. כן, הוא אומר, זה לא דברים שאפשר... דימו את העובדה שהמשמעות הנמשלת מסתתרת בתוך פשט המשל למי שנפלה ממנו מרגלית בביתו, לא משנה, הוא פשוט מסביר את זה. אמר החכם, עכשיו תראו עוד משל אחד על משלים, תפוחי זהב ומשכיות כסף, דבר דבור על אופניו. זה מעשה המנורה שהיה בבית המקדש okay. ובמנורה היו תפוחים תפוח, כתוב תפוחי זהב במסקיות כסף okay. ומה הפירוש? שמע באור עניין זה שהזכירו משכיות הן הפיתוחים העשויים מעשי סבכה כלומר שיש בהם מקומות פתוחים דקיקים כעיניים זהירות כגון מעשי הצורפים הקרואים כך מכיוון שהמבט חודר באדם אתם יודעים, יש כאלה כדורים שעשויים מעשה סבכה, שרואים, לא רואים, ויש משהו בפנם. הוא אמר איפה שתפוחי זהב ברשת של כסף שנקבע דקיקים מאוד, הוא לדיבור האמור על שתי פנים. זאת אומרת, אתה יכול לראות את החיצוניות, את ה... איך קוראים לזה? כסף. זה מה שאתה רואה לעין, כאילו. רק אם אתה חודר ומתבונן, מתקרב ומתאמץ, אתה רואה שבפנים יש עוד משהו. ואיפה, אה, אה. מה נפלא הדיבור זה, המתאר את המשל המשוכלל, שכן אומר הוא שדיבור בעל שתי פנים, דהיינו שיש לו פשט ויש לו משמעות נסתרת, צריך שפשטו יהיה יפה ככסף. ומשמעותו הנסתרת צריכה להיות יפה מפשטו, עד שמשמעותו הנסתרת תהיה ביחס לפשטו כזהב ביחס לכסף. זאת אומרת, גם המשל צריך להיות בסדר, וגם הנמשל צריך להיות בסדר, אבל הנמשל צריך להיות בסדר גודל יותר חשוב או יותר אה, עמוק. כן. כי זה הפרדס למעשה. כן. עכשיו, בפשט, נכון. צריך שיהיה מה שיצביע למתבונן על המשמעות הנסתרת. זאת אומרת, כי אותו תפוח זהב שהולבש רשת עשויה כסף בעלת נקבים זעירים, כאשר רואים אותה מרחוק או בלי התבוננות מופלגת, חושבים שהיא תפוח כסף. אז כבר המשל צריך להיות בסדר, הוא לא סתם עשוי מקרטון או משהו. זה הסיכוי שכל אחד יפרש אותו אחר, אם הוא בסדר... הוא לא סיכוי גדול, אלא שהוא... טוב, עכשיו הוא מחלק את המשלים לכל מיני סוגים, אנחנו לא ניכנס לזה, אני רק רציתי להסביר, להראות לכם איך הוא משחק עם הדבר הזה. עכשיו, משהו סתם שמעניין, כאילו, צוואת ספר זה, מה? אה, בסדר. אם ברצונך להשיג את כל אשר בו, באופן שלא יישמד ממך דבר ממנו, פרקת, פרשת את פרקיו זה לפי זה. ותהי מטרת... זה מסובך מאוד. זה <שכחה> השלכה. ותהי <שכחה> מטרתך לא רק להבין כל פרק בכללות משמעותו, אלא גם לתפוס כל ביטוי המופיע בו תוך כדי הדברים. גם אם אין ביטוי זה, שייך למטרת אותו פרק, כי הוא הטמין רמזים במקומות שכאילו לא רלוונטיים לדברים אחרים, שיהיו <שיוחקה> אחרי זה, ולפעמים הפוך. הוא בפרק מאוחר נותן הסבר לפרק אה, אה, יותר אה, אחורה. כמו המובן של צ'כו שיורה גם אם אין ביטוי זה שייך למטרת אותו פרק, ככן בספר זה אין הדברים אמורים בצורה מקרית, אלא בדיוק רב בקפדנות מופלגת וזהירות מפני פגימה בהעברת בעיות סבוכות. לא <אז נאמר <אז בו>, בו שום דבר שלא במקומו, אלא העברת משהו במקומו. לכן, אל תמשיך את דבריי בדמיונות השווא שלך, פן תפגע בי ולא תואי לעצמך. אם משל בשלישית. מה? הוא עושה משל בשנייה, הוא לא כן. עושה בשלישית. כן. אלא ראוי לך שתלמד כל הראוי ללמוד, ותפגע בספרי זה תמיד, כי יסביר לך את רוב המקומות הקש... הקשים בתורה, הקשים לכל בר דעת. זה מאוד מעניין אני משביע באלוהים, מתעלה, כן. את כל מי שיקרא בספרי זה. עכשיו אני הולך לעשות משהו שהוא, אני הולך להיכנס לכללת הרמב״ם. <laughs> שלא יקרא, לא יבאר דבר ממנו, אפילו לא מילה אחת, ולא יסביר ממנו לזולתו, אלא משהו ברור ומבואר בדברי חוכמת תורתנו המפורסמים שקדמו לי. ואילו דברים שהוא מבין בספרי, וזולתי מחכמינו המפורסמים לא אמרם, אל יסביר, אל יתפרץ להשיב, שהרי ייתכן שמה שהבין מדבריי... ‫שונה ממה שהתכוונתי אליו, ‫והוא יזיק לי כי גמול על כוונתי להועיל לו, ‫ויהיה משלם רעה תחת טובה. זה הגנה נגד... ‫-הגנה נגד כל המראים בשביל... ‫-הוא כבר יודע שהזכית אותו, ‫הוא כבר מבחין את התשובה. ‫פיתוח הסתכל בספרי כל מי שנפל בידו, ‫והיה עם ערווה צמאונו, ‫אפילו בדבר כלשהו, ‫מכל מה שקשה, ‫יודה לאל ודיו במה שהבין. ואם לא ימצא בו דבר המועיל לו כלל, יחשוב כאילו הספר הזה לא חובר. אם יראה בו גם לפי סברתו, יפרשנו וידין לכף זכות, אפילו בפירוש דחוק. בקיצור, הוא יודע שפה הולך להיות בלגן בלתי נורמלי. כן. באמצע לא הייתי בשום דבר, אני לא אמרתי כלום. ואילו האיש השלם, מה רבה תהיה שמחתו בו, וכמה יהרב לאוזנו. ואילו המבולבלים, אשר מוחותיהם לוכלכו בדעות שאינן נכונות ובדרכים מסלפות וחושבים את אלה לחוכמות אמיתיות וטוענים שהם אנשי עיון שאין להם שום ידיעה בדבר הנקרא חוכמה באמת הללו יירתעו מפרקים רבים בספר ומה מאוד יקשו עליהם יתברר בקיצור עכשיו שימו לב מכיוון שהם לא ישיגו בהם משמעות כלל ומכיוון שמתוכם יתברר שפסולים המטבעות המזויפים שבידם הוא פה על אנשים שהם תלמידים חכמים. אבל הם דעה אחרת לחלוטין. התברר שהפסולים מהמטבעות המזויפים שבידם, שהם אוצרם או רכושם השמור עמם לעיתות מצוקה. אחרי זה אתם תראו, הוא אפילו עוד יותר חריף. והאל התעלה יודע שתמיד יראתי מאוד מאוד מלכתוב את הדברים שברצוני לכתוב בספר זה. מכיוון שהם דברי סתר שלא נכתב עליהם ספר באומה בימי הגלות האלה. אשר מה שנכתב מהם נמצא בידינו וכיצד אחדש אני חידוש ואכתוב עליהם. עכשיו שימו לב למה הוא כתב את הספר למרות כל הדברים האלה. אלא שהסתמכתי על שתי הנחות. האחת מה שאמרו חז"ל על מעין זה עת לעשות להשם הפרו תורתך. זאת אומרת והשנייה מה שאמרו וכל מעשיך היו לשם שמיים. עכשיו הוא כותב אחר כך אני רק אתן פה בקצרה אני לא יודע אם ניכנס אפילו אחרי זה שמושה העביר ליהושע, ויהושע העביר לחכמים וכולי וכולי וכולי, והכל היום הולך לאבד. לא נמצאה שרשרת קבלה שתעביר את החוכמה האמיתית שמצויה פה, ולכן אני חייב לכתוב את זה. כי אם אני אמות ולא אכתבו את זה, זה ייעלם לעולם. מה זאת אומרת, הוא צריך לכתוב את מה שמשה העביר ל... מה שהוא מסביר פה זה האמת. Okay. האמת ניתנה מאלוהים למושה, ממשה הלאה והלאה והלאה, ואחרי okay. זה okay. מה שקרה okay, זה שזה כמעט לא נעלם. אצלו <שוט> זה נשלח. הוא, הוא, הוא, הוא מציג את זה, ש... זה ברגע האחרון. אם הוא לא יעביר את זה, זה לא יהיה. זה לא יהיה. זה לא יהיה. ‫לא, זה הרבה יותר חמור ‫שהוא כאילו פוסל את המשנה ‫ואת הגמרא. ‫לא, לא. ‫-אז הוא פוסל. ‫לא, הוא אומר, הוא אומר, ‫הוא אומר שה... ‫זה גירושים... ‫לא, לא, אבל הוא כותב, נגיד, ‫שהתורה, בתורה זה כתוב במשלים. ‫החוכמה היא לפרש את המשלים. ‫זה כבר כתוב. ‫-לא שהוא נגד זה, הוא תראו, הוא כל הזמן מצדד. ‫זה לא... ‫דרך אגב, דבין ותיאוריית האדם ש... יורד מהקוף. כן. קראתי משהו מדהים בבראשית, פתאום באמצע הבריאה, זאת אומרת, אני באמת לא למדתי תנ״ך, אבל רק קראתי את זה. כן. אז uh, יש שם, uh, וזה חי שלוש מאות שנה, והבן שלו... כן, זאת לא לא ש... 900, 280, שכזה, כן, ואף, ש... הבריאה, ואף אחד, ש... אחד לא מבין למה זה פתאום מופיע באמצע הבריאה, אה. אומרת, ואחד מהפירושים... זה ש... זאת אומרת, הפירושים של... לא יודעת אם זה של הרמב״ם, אבל זה של היום, זה של היום, שזה למעשה מסביר את תורת דרווין, שהאדם יורד מהקוף. בסדר. תגידי את זה לכירים היום. בסיכומו של דבר, חבר'ה, אנחנו הולכים לסיים. תנו לי שקט. בסיכומו של דבר. כן. אני האיש אשר בהצית לו עניין וצרה, וצרה לו הדרך ולא אמצא תחבולה ללמד אמת שיש עליה הוכחה מופתית אלא בכך שיעשה את המתאים לאיש אחד מעולה ואינו מתאים לעשרת אלפים בורים הריני מעדיף לומר זאת לו לא לבדו ואיני שועה אלא גנאי של אותו עם רב ואשים ליבי לחלץ אותו יחיד מעולה מן הסבך שנסתבך בו ואדריכנו ממבוכתו עד שיגיע לשלמות וירווח לו לא אכפת לי העשרת אלפים, ברורים, ואחרי זה, זה עוד יותר, אתם... אני חושבת שיש איזו השקפת עולם, שזה לא משנה אם זה הרבה או אפילו המעט, אלה שיעבירו אחר כך את ה... זה יעבור לכלל יותר, כי אם הוא יתחיל... זה לא יגיע. הוא מבין שהדבר הזה לא יכול להגיע לאנשים, למשכילים, לפלאפליה, להמותם. הוא מבין את זה, זה לא שזה טוב ולא שזה רע, זו המציאות. הוא מקבל את זה, הוא מקבל את המציאות, אבל הוא גם מאמין שאפילו המעט הזה יוקרן על חלק, על משכילים אחרים. או על אפילו לא למשכילים. כן, לא, זה אני כנראה מאוד לא משכילה. אבל אני לא מבינה פה שום דבר. אמרת מה שאמרתי עד עכשיו? לא. אני לא... זה מילים ופליפולים וזה, ואני, כשאני חושבת מה זה נותן לי... כן. עזבי, תגיד במילים פשוטות כל השעה. אז אני... אז אני... אז... לא, אני עובד בקצרה. אני מבצעת בזה כל מיני דברים. אני רוצה... אז תקשיבי ליפי ולא לרמב״ם. בסדר. אז, אז אני אנסה באמת בכמה מילים. באמת שוב, שוב, א', תדעי לך שזה רק הקדמה. אז מה שסיפרתי על התלמיד התיבאנט, ומה שסיפרתי על הרמב״ם התיבאנט, ומה שהוא לא אומר פה לי. זה דבר כזה. בקצרה. יש שתי, שני דברים שהם אה, אה, קשורים לאמיתות המוחלטות. אחד זה... מה קורה בעולם, והשני זה מה שנקרא אה, אה, חוכמת מרכבה, זאת אומרת מה יש מעבר לעולם כאילו, ואם אני אה, כאילו סתם אנסה להעביר את זה לבודהיזם, אז יש מצד אחד חוכמה ומצד שני יש חמלה, חמלה זה החיים, זה מה שיש, מה שאנחנו רואים, איפה שאנחנו חיים, וחוץ מזה יש הבנה מאוד עמוקה שבלעדיה אנחנו לא יכולים לחיות את החיים המלאים. אנחנו יכולים לחיות כמו חיה, כן, כמו כלבלב, כמו זה, אבל אם אנחנו לא מבינים למה כל הדברים האלה קורים או, או קיימים, מעבר למה שאנחנו רואים, אז זה חיים אחרים. ומה שהוא אומר פה, תראי, הוא צריך להסביר את הכל. בהתאם לתורה. אין מה לעשות, הוא נמצא בכזה מין מצב שהוא לא יכול להתחיל ולדבר פילוסופיה בלי קשר. אז הוא נותן, בונה פה בעצם, את כל ההכנה לזה שהוא הולך להשתמש במה שכתוב בתורה, אבל לא כמו שאנשים חושבים. ואני מבטיח לכם, בשבוע הבא, <סליח> או בפעם הבאה, <סליח> אנחנו <סליח> נעסוק בנושא... אדם וחווה בגן העדן, בפסוקים מאוד מאוד ברורים, ואתם תראו איך שזה מדבר אלינו ואיך שזה נהיה פתאום בודהיזם. לא, אבל מה שקורה, הוא פשוט מנסה, מתנצל פה הוא מכין קרקע, שהמילים זה סולם, ואחרי שהגעת אתה זורק את הסולם. נכון, בדיוק.